Третата лекция, мъдростта на бойните изкуства, като главното ударение пада на великия Мусаши. Така, Миямото Мусаши е древен воин, воин от бездната на силата. Както ви казах, това е древен атлант от алтекската раса, който по-късно слиза като самурай. Още тогава постигнал висока степен на безгрешност, безупречност. Още в Атлантида е познал себе си като същност. Това означава, че той вече още от тогава не принадлежи на смърта. Той е древен бой на светлината, защото е от тези, които са успяли да влязат в ядрото на истината. Като саморай в Япония, той се е срещал с много хора с его, но с малцина, които са били истински войни. Тоест, хора със същност. Само хора със същност могат да бъдат войни, хора с чистота. Хора с ум, колкото и да тренират, те не могат да бъдат войни. Те могат да бъдат бойци. Мусаши казва, аз коленича само пред истинските неща. И казва още, силата може да бъде и поражение, но контролът, това е вече реалност. Истинският хляб на война е безопречността, Това е силата на чистата ци енергия. Нечистия круи замисли, безупречният поразява. Философията е поражение, а безопречността е освобождение. Мусаш е велик владетел на тяло, ум, воля, сърце и дух. Казва, пътят на меча означава да постигнеш своята истинска същност. Когато истината е в тебе, ти вече си мечът. Аз не следвам нито пътя на Будда, нито пътя на Конфуции, нито пътя на военните стратези. Аз следвам само духът на пътя. Нищо друго. Духът на пътя. Истинският път е в това да вложиш целия си дух без никакъв остатък. В новата книга за молитвата, която преиздадахме, там се казва, че коя е тайната на молитвата? Флужи цялата сила на света в молитвата. Това означава тайна на молитвата. Тези, които се привързват и престрастяват към нещо, те изгубват своя път и своята сила. Който няма аз, той надминава. Добро и зло. Той надминава и този свят, и отвъдния свят. Колкото и да е силен врагът, съзнанието си остава мое притежание. Никой не може да порази моето съзнание. В него не може да влезе никакъв враг. Това го решавам аз. Ако ти нямаш аз, тогава ти нямаш противник. Т.е. ако си станал чист и безкраен, враговете са се разтопили. Победата е преди всичко атака на духа. Истинският бойн постига целта си, защото не допуска нищо да го отклонява от пътя. Който умее да воюва, никога не се гневи, че той няма такова чувство в себе си. Той няма гняв. Гнева означава слабост. Да, останеш, да станеш нищо е най-високото майсторство, казва му Саши. Тогава в тебе действа безкраят. Кой може да воюва с безкрая? през себе си трябва да мине силния човек. После трябва да изгуби себе си и накрая да спечели себе си. Научи се да виждаш мъглявото като ясно. Древните са казвали, тъй като той отраста на боговете, говори за бърхишадите, т.е. боговете. Древните са казвали, умей да бъдеш мек и твърд. Ако не бях жесток, не бих оцелял. Ако не бях мек с хората, нямаше да заслужавам живота. Станеш ли целомъдрен очист, за тебе няма да съществува никаква материя. Тоест, няма да има прегради за твоята енергия. Чистата енергия е нематериална. Противникът не винаги е нещо, което може да се види. Но ако имаш чиста енергия, знаеш кой е той. Най-опасен е в човека малкия скрит недостатък. Това го потвърждава и учителя. Големия недостатък той е ясен за тебе и за другите. Всички го виждат. И дяволи, и хора. Но он е малкия, незабележим. Там трябва да се търси и да се наблюдава. Защото е скрит враг. Значи, най-опасен е малкият скрит недостатък. Той е скрит противник, казва му Саше. И ако човека е много доволен и самоуверен в себе си, той няма да успее да го види. И когато умира, истинския воен е избавен от смъртта. Тя не може да го докосне. Истинския воен е по-стар от смъртта и затова смъртта не го познава и го заобикаля. Истинския воен убива тези които не работят за безкрая. Истинският воен убива само мъртви хора. Тези, които трябва дважди да умрат. Той е убивал точно такива хора. Хора с его. Много рядък случай, много убийства и няма никаква карма. Просто Бог в него разчиства, показва уроци и преподава уроци. Рядък случай. Друг път пак ще ви говоря за него. Така. Те трябва дважды да умрат. Така истината изпраща своя мрак, за да погуби нечистите и да им даде някакъв урок. Мракът е обиец на тъмнината в човека. Ето защо мракът търси човека. Истинският воин е мрак за мъртвите. Той е опасност. Той е изпратен мрак, за да ги събуди. Истинският воен нито смъртта го съкрушава, нито живота. Защото истинският воин е изречен от истината. Този изречен пронизва смъртта и живота и отива отвъд. Изреченият воен не е от света. Той е от субстанцията на безкрая. Изреченият воен премахва смъртта и живота. Той е по-дълбинен. А за тези от смъртта и живота винаги ще съществува мрак. Изреченият воен е нещо непоколебимо вътре в истината. Това е самата истина в действие. Щом си его, противници винаги ще имаш. Врагове винаги ще имаш. Ако не съществува твоето его, няма да има противници и врагове. Бъди свободен от всичко, което е нещо. Нещото е зависимост. В истинския войн съществува само едно нещо. Великата несъкрушимост.